«Ти не хотіла знати його ім'я?» «А навіщо?» «Раптом його звуть Іваном, Васою чи Стьопою. Що тоді робити?» «Ні, його ім'я мало бути особливим і неповторним. І крапка». Того дня він прийшов з другом, сіреньким типчиком, без жодного натяку на оригінальність. «Ти зловила мить, коли він залишився сам, і відважно сіла за його столик». Минуло два роки, і ти більше не могла мовчати. Два роки зітхань, чекання, виглядання, ходіння навколо нього колами і плачу у подушку. Два роки німого обожнювання. Добрий вечір. Уперше в житті ти хотіла вимкнути музику, а ще хотіла, щоб він не дав тобі договорити, обняв тебе і сказав, що давно мріяв до тебе підійти, але не смів. Мама попереджала, що мріяти шкідливо для здоров'я. Але хто б то слухав маму у шістнадцять років? І ти весь вечір малювалась і змивала макіяж, і переміряла гардероб, і готувала довгу промову, і скорочувала цю промову до трьох сакраментальних слів, а світ крутився довкола тебе. Денедес зблискуючи зірками Він відповів матом Видно був не в гуморі Перед ним стояла пляшка горілки І він втупився у неї Посоловілими очима Ніколи не сідайте Відважно за чужий столик Якщо за ним сидить не ваш Бог Але ти сказала собі Шлях справжнього кохання Завжди тернистий І провадила далі Тремтячий, мовосінній листок. Я б хотіла з вами зустрічатися. Ви, ви мені дуже подобаєтесь. Його відповідь мало чим відрізнялася від попередньої. Буває. Він просто забагато випив. Але ти кохатимеш його і таким, бо твоє кохання велике і безкрає, і, І жартовне, як серце солов'я, котрий співає у терні. Тільки тебе чомусь усе сильніше Морозово. З тебе штраф, прозвучало над головою. Ти машинально звела очі. Його друг стояв поруч і тримав у руці шоколадку. Прошу вибачити мого друга, в нього зараз черговий напад пошуку істини. Яке він мав право втручатись у вашу розмову? Коли ми зможемо з вами зустрітись, але щоб наодинці, Ти виразно подивилася на нахабу, котрий стовбичив поруч, заважаючи вашій розмові, а коли знову перевела погляд на коханого, той, той уже спав, звісивши голову на груди і, похропуючи, а з кутка його рота текла слина. «Нічого, ти сильна!» і твоє кохання сильне, воно все, все стерпить. Не плач, не треба плакати, візьми. Винувато посміхаючись, його друг простягнув тобі шоколадку. Так тебе ще ніхто не принижував. Забери її, крикнула ти так голосно, що на вас почали оглядатися. Твоє кохання намагається вижити, а він, він... «Ти не маєш права. Хто ти такий, щоб... щоб... тобі не вистачало слів? Я цього тобі ніколи не забуду. Ми ще зустрінемося, і я... я розмажу тебе по стіні!» Спалахи мертво білого світла, від якого люди стають схожими на роботів, не дозволяли прочитати відповідь на його обличчі. А може, то сльози винні. «Ти вибігла з клубу і дременула світ за очі». Додому ти прийшла на ранок. Тобі здавалося, що мама цього не помітить Бо завжди спить, коли ти повертаєшся з дискотеки Але вона раптом вибігла назустріч І кинулася обмацувати тебе з усіх боків З тобою все гаразд? Чому так пізно? Що сталося? Ти плакала? Марія, не лякай мене! Ти навіть уявити собі не могла Що твоя мама може так за тебе хвилюватися ти збиралася спокійно пояснити їй, що ти доросла людина і маєш право ходити всюди, де тобі заманеться. Але натомість розривілася, як та мала дитина з дитячої лічилки, яка впустила в річку свій м'ячик. Мама запитувала, що сталося, тормусила тебе, гладила, обіймала і притуляла до себе, лякаючись усе сильніше і сильніше. А ти стояла на березі річки і дивилася, як відпливає від тебе твій м'ячик, твоє дитинство, і тобі було так гірко від того, що ти більше ніколи не візьмеш цей м'ячик в долоні і не притулися до нього щокою, що ти знову і знову починала ревіти. Як добре ти тепер розуміла, чому жодні запевнення, буцімто мама купить новий м'яч, не могли втішити Таню з дитячої лічинки». Ботаня перестала бути дитиною. Мама дала тобі чаю з медом, закутала тебе в ковдру, заколисуючи спокій кухні, ніби повернув тебе у давні часи. Ковтаючи слова, ти почала розповідати про те, про що так багато передумала, чим жила останні роки, чим марила. Мама не перебивала тебе, але ти все одно поспішала, «Бо тобі так багато треба було встигнути їй розповісти. Та коли ти підійшла до найголовнішого, найгіршого, найстрашнішого, навіть не підійшла, а тільки спробувала підійти, мама так голосно поставила горня на стіл, що прокинувся Сашко. Він вийшов із кімнати, потираючи Соні очі. «А що сталося?» «Мама відправила його у ліжко». «Їди, золота моя дитино, іди спати!» А потім сама до себе. «Я, напевно, поїду звідси. Я більше так не витримаю. Мене давно вже кличуть до Італії. Там і місце для мене тримають. Без роботи не залишуся. Ви вже великі, набагато менших дітей залишають».